Jeesus, sinun pitää tehdä Kuin rajoilanne seista oli tehtävänne silloin mahdoton. Tai oli on se sti monetteista. Kervet menneisyyteen. Olemme tulevaisuudessa menneisyydessä, koska kuuntelemme. Monen kahdessa eri menneisyyden asteessa nimittäin kuuntelemme. Viime juhlallisuus, eikö kun kuin itsenäisyyspäivä, spesiaalia, jossa kunnioitti sitä edellistä itsenäisyyspäivän spesiaalia. As, mutta liian monet jäivät. Eli näillä sitten mennään ja tällä mennään ja katsotaan mitä tässä käy. No niin siellä mä olenkin jo. Olisimme vai läntisillään. Te kaikki olette laitettu silloin joskus pari vuotta sitten esimerkiksi viestiä, niin nyt ne sitten luetaan. Oli jos se luettiin silloin viimeksi. kuules joulukuuta. joulukuuta No niin tällä vielä puhun Selvin jostain sieltä Itse päivä meni jort tuli viestiä niin meni mutta kyllä se sieltä tulee Ilman heitä Ja sitten ota paita pois en mä enää jaksa Eikö tää paska jo lopu? kyllä kyllä kiitos paskis tuli viestiä ole hyvä Kuuta. Keh mulla on nyt tämmä tämmönen niin koko itsestään tota no niin jos jos sun okay, on yhtä niin nyt noustaan ylös. Siivät Joo se on viesteet tuli mielen noustasta seista asennossa ja vettä kätellä lippana niin se tunnelmissa. Niin kuitenkin me nyt viime vuoden nosta AU tota niin itsenäisyyspäivän läsölkötäs siellä. Läsnä itsenäisyyspäivän aattona on kunniaksi tunnissa. Senä syttämme. Ja tosiakin ja luetellaan ihmisten nimiä joita kätellään. Ja tässä nyt te radiossa hankala nähdä, että kätellään nimiä loittele lähin ihmisten nimiä. Te voitte itse, itse osallistua tähän näin, niin mä voin sitten, varsinkin tota niin kun mun, on ohi. Ja siis viime itsenäisyyspäivän hollillahan paskissa oli taula, niin nyt kun tämä tuli siis 2015, jolloin kunnettiin 2014 itsenäisyyspäivää. Ei muistaakseni, niin silloin oli, itsenäisyyspäivä, oli, oli Aatto itsenäisyyspäivän Aatonaatto oli silloin. Mitä oletatte, että sinne pääsee, niin laittakaa nimiä tänne on niin minä selostan heidät sitten sisälle. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska mä siis selostin silloin siis päivää etukäteen, mitä tulee... no nyt mä sanon Oi asiat u Tapahtuu itsenyspäivän vastaanottuna, Just. mutta nyt me kuunnellaan se sama selostus, että mitä silloin tapahtuu. Mä toistan tällä aika monta kertaa varmaan ittenä tällä hetkellä aikana. On päiväni, ja nyt olen aikaa jälleen äh, 363 kol, päivää, vai miten se Ja onko Paskiksesta, nyt, mä, nyt tulee live-viesti, onko Paskiksesta videostriimiä jossa oli sienoa nähdä juhlalähetys. Mikä oli juhlalähetys, mikä se juhlalähetys? juhlalähetys, en tiedä. Tämä on siis uusinta, mutta ei uusinta, näinpä on, live-uusinta. Ja livenä siis ollaan edelleenkin täällä paikan päällä. Kello on 4 sekuntia oli 4 minuuttia yli 4. Silloinhan tämä tuli 3-4, nyt tämä tulee 4-5, eli siinä mielessä se on vähän uuttaakin. Terveisiä. Joo, se tuli nauhalta. Schizofreenia, ei. Toi tuli nauhalta, tämä on livenä. Toisekseen, jos mä sanoin, että tämä on livenä, niin ehkä se oli silloin, kuitenkin se tulee nauhalta. Mä, mä sanon aina vai, vaikka... ...komentoi myös vierailen Kledyjä ja kyllä ehdottomasti, mun. mutta ensi alkuunhan luetellaan ni ihmisten nimiä, jotka siinä saapuu ja sitten tulee enemmänkin näitä kaiken maailman kommentteja. Ja sitä haastatellaan totta kai sitten vieraita ja sitten ö, tokalla osuudella 20 minuutin jälkeen ja sitten sen jälkeen sitten on, onkin sitten jatkoilla, katsotaan kuka on siellä örveltää kännipäissään. Ja siinä Sauli Ahvenjärvi, kristillisdemokraattien kansanedustaja Satakunnan vaalipiiri. Alanko, Kahiluoto, Outi, Vihreiden kansanedustaja, Helsingin vaalipiiri, Mikko Alatalo, Keikalla muuten Espoossa, huomenna muistaakseni vaan tänään, Pirkanmaan vaalipiiri, Sirkaliisa, Antila, no niin kattava muisti. Hämeen vaalipiiri, Vorsasta, aii, Vorsasta, Sirkka-Liisa, Anttila on Vorsasta, no niin Helsingin vaalipiiristä. Finlandia tulee sitten livenä Heikki Auto, kokoomuksen kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Ja seuraavaksi Jouni Päätman. Hän on tuossa vaan ilmeisesti soittanut Finlandiaa. Finlandiaan. Ekassalähetyksestä tuli pelkkää nimeluettelo, Ei tulee ilman Finlandia. noin. ja sitten Tuomas Plunkvist, Uudenmaan vaalipiiri. Ja Praks Tuija. Myös Uudenmaan vaalin piiristä vihreäinen kansanedustaja. Ja seuraavaksi saapuukin sitten eduskunnan vanhin kansanedustaja ää, Jörn Donner. Kato, muistin. Tai oletin. Helsingin vaalipiirja. Tuli... Mä laitoan sen tähän päälle. Ei perkele. siellä niin. Ja Jemes saapui paikalle. Mä... Mä otan... Totsinopeen mukaan Kekkonen saapui myös paikan päälle. Siis, mä mä tuota. Fi Finlandia nyt, koska teemme. nyt on äh, Sipeliuksen syntymän aaton, 150-vuotispäivän aaton, aaton, aaton, aaton. Me kunnioitamme täällä myöskin Finlandia samalla, tietyt takai sopii hyvin itsenäyspäivän vieton. Tuota, no niin, Peltonen, kättelee äh, pukeutuneena tyypillisesti pelkkään ylävartaloon ilman paitaa. Ja mä pystyn kyllä feida tämän pois. Eli tuossa tuli viesti, että selosta sisään Homepalli. Ja sieltä tulee sisälle Homepalli. Kestävyysvaje. Edelleen southbox Vieraita. Joku laittaa. laittaa oli, olisikin joulukuun arkipäivä, tuota, niin, kenttäviin jouluku, kenttäviin kenttäviin. niin olis... Ja siellä Homepalli ottaa parhaillaan suikkiin. Joku live kommentti tähän, massa ykkösen 11.11. olisi pitänyt ja, kaikki kutsua. Puu oli Leindholm mustissa farkuissa ja jalassaan Sievin turvakengä. Pekka laittoi viestin kunnioittakaa sotaveteraaneja. Jaa. Yllätysvieras, tänne kuulumaton pulkku. Jaa. Ennen nykyaikaa 2017 tuli viesti heinäkuuta ei Suomessa valaistu yhtään mitään Etelä-Sudanin ku, hetken kuuden kunniaksi täytti kuusi vuotta silloin Etelä-Sudan. Kansanedustajien parissa. Jatketaan Southbox-vieraalla. Juho, Eerula, perussuomalaiset. Onko se enää muuten siellä? Ehkä jätetään noin vaalipiirit kertomatta. Lassaltoviestin, Mark... eikö Spagman tippunut eduskunnassa? Niinpä niin, mutta kun on viime on viimevuotista lähetystä! Nee! Saatana, tää on nyt tän vuotista! 2017, juhuu, never forget 2017! Paulakin meillä, katso nytten. Mä, mä, mä voin sanoa aina, aina, aina sat satanen alkuun, kun ollaan nykoajassa, jos se vaatii sitä. Livenä. Livenä, nyt on, Miten juu. Miten sitten vuoden kuluttua, no, kuunnellaan sitten tää päällekkäin. Trani. Sitten se tulee, kuunnellaan livenä, missä on kaksi lähetystä, tulee päällekkäin. Ja sitten tulee kolmas vielä siihen sitten livenä, en tiedä. Tarja. No tulee, on... tulee, tulee, kyllä tulee, et tiedä, silloin nyt minä tiedän. Kristina, Kristin, Sanni Graan Laaksonen. Gustafsson Jukka. Maria Kutsu Niina. Ja tänne, kun sulle vieraan, että tulee itsenäisyyspäivän vastaanotolle, niin, to, no, niin mullekin tuli vierasta tänne näin. Mä en pysty kättelemään sua, kun mulla on jännettuppitulehdus, mutta sen tota, ja, osataanko se kohta lähdetään? Ai mulla oli silloinkin mä, Silloin mä kuvittelin, että mulla oli tulee, mutta se nyt olikin kroonisempi voiva. Tuosta tuli viesti, että kaikki aikoina legionallisesti, koska oli tuo itse, itsepäisen, itsepäisen selostus etukäteen. Niin tossa siis nimenomaan, kun toi, kuunnellaan noita nimiä, niin sähän mä, mä selostin itsenäisyyspäivän silloin etukäteen. A, Ai, on se kanssa. Ja paikalle tuli pakkarain. tänne livenä nytten neljäs joulukuuta. Siitä, Joukoa, Niirainen, tämän paskallista ainoa vieras. Ja tähän voitte laittaa saat vuoksi aina itsenäispäivän päivä kysytään, mitä itsenäisyys teille merkitsee, niin te voitte kertoa sitten. Ja tänne on saapuvassa myöskin Heppalaulun esittää, esittäjä ilmeisesti mä kanssa, mutta siihen tähän väliin otetaan väli musiikkia. Tämä yllättävää. Tää tuli livemusiikki kyllä tulee nauhalta, mutta pasksiksä tämä esitettiin livenä. näin näi sata sata sen sata kommentti täältä näin. Katsotaaspä päälle mä käydyn tästä, tuota En Vuoden kuluttua tätä lähetystä ei tällä, tällä, tällä tavalla varmaan tehdä, mutta ei voi tietää, ei voi tietää. Noniin, istukaas, äh, totta, no niin, heppa, he, hevosen selkä ja noskaas ylös. Lay down. Suomen heppa? Tuossa tuli mieleen, että tämähän oli siis Suomi 100-lähetys nyt, ja silloin oli, silloin oli Suomi 98, ja sitä ennen oli 97-lähetys tuossa. Eli tässä on itse Suomi 297. Juu. Eli sitten kun Suomi täyttää 297, niin sitten voisi tällä laittaa tulemaan nauhalta. Terveisiä erittäin kavasta tulevaisuuteen. Tommi Läntinen. Mä tällä, täällä satasessa. It's amazing how, oh, a few who minutes later, they run like the wind, she's like the wind. Tietenkin, kun ajatellaan, että Suomi on yli 200 vuotta itsenäisenä Ruotsivallana ja ajasta, ja joka asiassa, mitä, mitä, mitä Suomessa kommentoidaan, niin aina pitää sanoa, miten esimerkiksi Ruotsissa asiassa hoidetaan. Niin pitäisikö munkin aina kertoa joka vaiheessa, että miten esimerkiksi Ruotsissa Ruotsissa asiassa hoidetaan? Mä laitan sitten kohta mainostauon tähän näin, koska esimerkiksi Ruotsissa usein tulee kaupallisilla radiokanavilla mainoksia. Ja uudemman kerran tuli Samni Graha, Graham elämän keskusliitto Aka ihmispersen. vieraita? Nyt ei kyllä, tuossa meni, tuossa meni, tuossa meni hämmennessyttävää, hämmennessyttävä. Mulla on tullut tähän nyt sitten ylimääräinen käsi, koska tota, taakse sen, tota sen johdon sieltä, niin käyttää sitä, o sitten tuossa tota, mulle tulee tämä... Kela taasin niinku taaksepäin, niin tuossa on noita viestejä. No joo, kiitoksia. No niin, se so olisi so so so paranoid. Dü Jos nyt ihan väärin muista, niin tässä lähetyksessä tässä kakkoslähetyksessä oli vieraana kun äh, lahdettiin äh, äh, Hesaradioon, Hesaradio kun oli tämä keräys niin, niin sinne kun niin pääsi ja joitui paskiksi vieraksi niin muistaksit tuli vieraspaikka päälle just nimenomaan tyyppi oli laittanut rahaa sitten hyvin paljon silloin oli alkanut maistua eh saata saata taa! Anna Maja Henriksen. Tuossa tuli viestiä. Kerro nyt Ari, mitä kullakin on päällä. No, mulla on täällä, ei ole päällä hirveästi housut tuon yläosotto, missä olen, mutta joukolla on tuollainen, tuollainen villapusero on ollut ja, ja krawattekin on. Ja hän on myös pukeutunut, hän on myös pukeutunut silmäläsen. Hei, laitapa sinne luurit päähän. Tuossa oli viesti, että kenellä on paskinen mekko kättelyssä? No totta kai Timo Soinilla. Kato, laita sen pöydän yli. Joo, noin. Hyvä. Katsotaan sitten, saadaanko sinulle mikkikin auki? Katsotaan, sano jotain. Odotapa että Mä se että mikäs sinne Siellä oli hyvänä aikaisen, Mä en olekaan yksin tuossa pelkästään, että mulla olikin vieras. Mä en muistanut ollenkaan, että mulla oli kakkoslaito, oli vieras siellä niin. mekkoon. Tää niin vähän kiertää nyt, kun on toi, toinen mikki auki tässä mutta tää on vähän erikoinen lähetys, kun mä nyt kuunnellaan viime... viime... <kewa> no niinhän tämä kyllä on, tämä sataslähetyskin, että tällä lailla. Jouko, Jouko Niirainen, Jouko Niir joukolle terveisiä. No kyllä, se tietenkin niin ihan tämmönen... Merkittävä asia, vaikka minä nyt erityisesti enääkaan, niin tuossa just tänne tullessa, niin kyseltiin, että voi ottaa mukaan jotain itsenäis itsenäisyyteen liittyvää musiikkia, mutta minusta totesi, että ei meikäläisessä levykaapissa ole mitään ja kovin itsenäistä musiikkia. Mutta oletko sinä joku enirannin sotavetera? No en ole sotavetera. Inti olen kyllä käynyt, mutta... Että... Nyt, nyt, nyt mä laitoin täältä näin sata-sesta so, so, so, so, so, sauli, sauli kunniaksi. kiitos. Toistaiseksi sadan vuoden kulujaisuus Elä no, ihan liveräkin tulot että vähän musiikkia tai varmaan tunkullaa kyllä tuollakin sitten kudella tambrel Ja musiikkaan kerran saapuu jo apukettelmän ja tuotapa kysyt mitä itsenäisyyspäivä itsenäisyysmerkit sen itsenäisyyspäivä merkit se että että jolla ländi sillään niin tehdystä niin. okay. tehdyssä tehdys frakissa se lupp varmaksi, manseera se tapahtaise. Alright, jalan jäljissä nyt prosenttia, ja prosenttia, ja prosenttia! Niinistöä niin söö tulee tähän. nyt tulee se on, se on se on 6 6 vuotta lisää. 6 6 6, -6. Kautta, jos otetaan vielä uskoton tonnia niin, niin se on 6 6 6 6. 666 Mikäs täällä oikein kun kuunnellaan meneisyydessä? Jaa yeah. Hei sinäinen valkoinen kuunnellaan milloin sitä Juuri nyt Rosa vittu haisee hyvältä Meriläinen No sepäs oli hyvin kommentoitu uh. Näkyykö Jennin vauvan maha? Ei millään tiedä mikä spiikko on viime vuodelta tämä on surrealistista Vladimir Putin on saapunut taloon Vladimir in house Oh taas oottunut vähän liikaa poolia. Kysyisit, näkyykö Jennin vauva? No ei, nyt tällä hetkellä näin. En seurannut, en katellut, ei ja ei kyennyt ei kyenny katselemaan niitä. Niin. Nyt, nyt sataneen viesti. Mä mietin, että missä niin kun Suomen satavuotia ja itsenäisyys kun kun konkretisoituu parhaiten, niin tuli mieleen, että mä lähden käymään Kontulassa. Siellä on, siellä on tota, no niin... Huomaa hyvinvointivaltio on niin parhaat puolet. Siellä on kaikista niitä venäläisiä mitä asuu, asuu tuota, no niin. meikäläisen ei Helsingissä ja Suomessa tulee, oletko Kohta, valmiit. Kohtabe menkääkse mennä tuolla noin ei sitten. Ne on niin aika hiljaa nyt että mä puhun mainosten päälle. Otetaan pois että kuulostaa Katja Hänninen. Mm. Ihallinen Lauri. Pitäisikö laittaa Finlandia taustalle, mitä luulet täällä vielä? Immonen Olli. Vois se varmaan. Olli Immonen, unohtu kokonaan. Jari. Etunimi. Jaskari Harri. Jokinen Kalle. Joutsenlahti Anssi tuli sieltä kaikan päälle. Alfon saattoi viesteä tänne live-lähetykseen. Kalle Salonen linajuhliin ja lähetykseen tuli itsemaan Hammondilla paskalista kappaleita. Mä oon joskus pyytänyt sitä, että se voisi tulla tänne Hammondilla paskalistaan vieraaksi, mutta silloin se ei onnistunut. Nyt tää kakoponia menee käsin. Te voitte laittaa kysymyksiä, mitä te haluatte, että minä kysyn ja keneltäkin ja niin päin pois. Laitetaan se kohta haastatteluosuuteen. Mainisto on jälkeen. Haa, selkeä tuloa sen mainokset, hyvä. Ja täälläkin varmaan tulossa sen mainokset nyt. Hei, Noi, helvetti, Sada minä. Radio Helsinki. Ja Pascalista. Radio Helsinki esittää Puppy Parade. Sunnuntaina joulukuun 10. päivä koiran pennut valtaavat Yrjönkadun kadun G Live Satoja koiria ja tuhansia koiranystäviä yhteen kerännyt tapahtuma tuodaan ensimmäistä kertaa sisätiloihin. Liput voit hankkia itsellesi tiketistä, lippupisteestä sekä tietysti osoitteesta glivelab.fi. Yhteistyössä How Champion. Koira kansan valinta. Aa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 Vuosi on 1958 ja rock and roll on saapunut Helsinkiin. 45 000 Helsingin valokuvaa nyt verkossa. Löydä lempikuvasi ja käytä missä vain helsingikuvia.phm. Ihmisiän kestävää designia. Sadan kuukauden maksuajalla. Minuutin päässä Helsingin rautatieasemasta. Tepsäläinen on nyt City Centerissä, Makkaratalossa. Kato moi, hyvä kun sä paikalle. Oot sä jo kuullut Stadin siisteimmistä kokous- ja juhlatiloista Kasarmikadulla? Nyt onkin jo hei sopiva aika, sillä Kasarminsalien ovet aukeavat tammikuussa. Oli sulla sitten kokousta, juhlaa tai vaikka minimessut mielessä, niin nämä tilat taipuvat kyllä tyylikkäästi kaikkeen. Ja luonnollisesti tarjollut näihin tilaisuuksiin hoidetaan ihan viimeisen päälle. Tsekkaa netistä, missä mennään. Maku, alkuperä, intohimo, kasarminsalit.fi Radio Helsingin joulukalenteri. Luukku numero kahdeksan. Björkvist on helsinkiläinen naisten ja miesten muodin edelläkävijä. Tarjoamme klassisen skandinaavisen näkemyksen kaupungimuodista eurooppalaisella pistillä. Meiltä löydät mielenkiintoisia kansainvälisiä muotimerkkejä, joita ei muualta Suomesta vielä saa, sekä tuttuja ja hyväksi koettuja laatumerkkejä kaupunkilaiseen makuun. Tänään tarjoamme Radio Helsingin kuulijoille kaikki miesten ja naisten vaatteet, laukut, kengät ja muut asusteet miinus 20 prosentin alennuksella koodilla BJRK20. Hai joulun lahjatoiveet kruuvin myymälästä Aleksanterinkato 9 tai osoitteesta muotianyt.fi. Björkvist Helsinki pukee tyylikkään kaupunkilaisen. Lisää inspiraatiota joululahjoihin osoitteesta radiohelsinki.fi kautta joulukalenteri. Ro varo sitä. Varo <tos> sitä, älä mene sinne, se syö sut. Sä et ole valmis valvoa <tos> Mut jaksatko sä valvoa mun kanssa? Lauantaisin kello 12-16. Musiikkia, kulttuuria, taidetta ja yhteiskunnallisia teemoja. Kaikkea tätä ja paljon muuta. Random Life. Seurassanne Rena Sebrahin. Radio Helsinki. Joo, Mån on itsenäisyyspäivän lähetykset. Ja täällä edelleenkin itsenäisyyspäivän aatonaatonne spesiaalissa kuunnellaan tota, uusintana viime vuoden vuot, vuotista itsenäisyyspäivän Aatto spesiaalilähetystä. Mä lähden paskoa siellä, ei kunnella. Tai kunella itse asiassa kuunnellahan me niitä myöskin. Se oli silloin, olimme silloin se tulevaisuudessa, mutta nyt olemme menneisyydestä. Mä hyvin mielenkiintoista, että tässä näin, laitetaanpa sippeä taas soimaan tonne alle. Ja tänne on tullut vieraaksi, täällä on yksi vieras, jota en ole kätellyt, koska... koska... Tässä on sitten, tuli tänne Suomi 100 tuli Sauli 98, kokkareiden kesken kannatus, tuore päivän kalluppi, kuulemma. ei eihän se ollut varsinaisesti lahjoittamista, vaan osakkeet, koska niitä voisi sitten... Eikö niillä ole arvoakin kuitenkin? Oletta, mikä on, okay, niin. Joo, kenapa on Ja mitä se mitäs oli sanonut? Laitetaan taas kuuden vuoden kulista Saulin kunniaksi täältä tulemaan, otetakaa se tosta tuo, mikä se oli, kanda, tosta noin. Niin, tota... Tuli mieleni, että kokoomuksellahan ei itse ole omaa ehdokasta presidentin vaaleissa. Menee tosi kehnosti. Ei ole kokoomuksen ei kokoomuksella ehdok ehdokasta. Ei ole oma omaa ehdokasta puolueella. On mennyt yhden ehdokkaan taakse, mutta ei ole omaa ehdokasta. Ai ai ai. Huonosti menee. Elä hengittää. Siksi Suomen kansa äänestään. Tuli viestiä selostaa sisään Ykä Sonni ja Suvi Auvinen talutussiinassa. Ja seuraavaksi Ykä Sonni ja Suvi Auvinen Näin Suomi 100 lähetyksessä. Ja kysymys seuraava. Kenellä paskin mekko kättelyssä? No edelleenkin Timo Sonilla. Niinistöä tuuletetaan Häipyi viiden vuoden Ja muistakaa kaikki käydä sitten Niinistöä Se on ainoa isänmäellinen ja oikea teko Kuliaisuus, kudellaan menes mennessyteen Nyt lähti muuten tota, mahti tuolla noin Aha, ei simahtunut, nyt täällä toimii Laittakaa saatboksin viestiä nykyisyyteen Tonkuniaksi reilusta kympitonnista No niin, noustiin Yllättäen kurreja ei nähty, siinä nähty, nähty, linnassa tuli tänne, on viesti. Ei ole kyllä näkynyt mikä itse asiassa, teisen sen puoleen. Länähän on, länähän on ollut linnassa. Ainsin kerran. Onko Sippe ollut koskaan? Tuli muuten... Tuli muuten mieleen näin, laitetaan kohta soimaan taas toi maskis, mä oon bätkinut sen kolmen eri, eri osan, laitetaan kohta se tota, kakkosjakson osan, jälkeen soimaan tuohon nauhalta, mutta se, kun tuli tuli noin ylösnousumisesta, tuli mielen kaatuminen ja sit mua vähän niin kuin henkilökohtaisesti jurppii se, että jos joku on, joku on kuollut sorassa, siis kuollut, niin sanotaan, että se on kaatunut. On mäkin kaatunut hyvänä aikaisen tää, mutta en, kun mun mielestä se on tehnyt huomattavasti enemmän kuin on kaatunut, jos on kuollut. Totta. Hyvin Sä joo, joo, kyllä, kyllä. Mä, mä, mä oon tosiaan monta kertaa kaatunut ja olen myös noussut ylös, mutta no, e enpä, mä, eipä mä te hirveästi kunnioittaa. kunnioittaa. miksi no, miks voi sanoa, että on kuollut, kun on kuollut? Kuulostaa liian, liian julmata? Mutta kyllä on, jos Berger soiko on kuollut Isämaan puolesta, niin kyllä, kyllä silloin on kuollut eikä kaatunut. Nyt on. me Sauli kuuden vuoden kuuliaisuus ja mennä se taas mennessytön kyllä joo, se on asia erikseen <gülmetsen> sitten <gülmetsen> joo. hei, siirrytään taas ton öö... Tuon edellisen lähetyksen, tulee tulee lähetyksen pariin, odottakaa nyt se lähtee soimaan. Nyt otetaan toi, jatkaa taas kun tulee siis Aatona, nyt siis Aaton Aattona kuuntelemme Aatto-lähetystä ja myöskin juhlime Sibeliuksen syntymän aatona aatona aatona Aattoa tässä näin, 150-vuotista. Mutta nyt lähtee soimaan toi kakkososa. Hei! Osaat sä laulaa? halusin sä laulaa livenä tähän muukkaan päälle? Älä laulaa. Syy. Joo, en tiedä, onko meikäläisen lauluma, ää, niin ei Sein ole ehkä kaikkein parhaimpia, että... Ei, ei, ei Kukkulaa, ei tuli juuri sisälle sieltä, niin hyvä Laakso Kukkula, yhteisemin Ja seuraavaksi sitten tänne tulee mennä taas Shotbox-vieraiden, sen verran, jonne, jonne verran otetaan jo tässä, tulee edelleenkin porukkaa sisälle, mutta otetaan myös näitä haastatteluja. Pitäisi tullut taas ää, Janneksin, laittoi, laittoi sitten 95 sankari Ville Peltonen saapui pankan päälle, hyvä Peltonen jo toinen Peltonen, kuin kolmas Peltonen tänä iltana. Ja tuota, soitetaankin näin ollen Ville Peltoisen tulon kunniaksi. Vuoden 1995, maailmanmestäräyskilpailujen ma ma fanfari. Ja minä puhun nyt tämän fanfarin päälle, livenä tässä näin. Esimuoli Ei tuo livenä kohtaa ohalta. ja ko toi, että vois mennä jo liian metatasolle laas laasolilaitotopi. Mä mähän sitä, jos tuossa lähetys alkupuolelle, sillä vähän spekuloita, pitäisikö. Katellaan, Katte, katellaan, katellaan, katellaan. se voi olla vähän, vähän liikaa. Ai jaa, vielä kolmannen kerran. Kyllä tuli, kyllä tuli. Hienoa. <tos> Tässä on mit aika... Joo, joku hauska juttu siellä joskus Siirittään. kerrottiin parbuolta sitten. Hieno homma. Kanssa kukkara polt tai Jorre. Mitä Jorre? <tos> Nurmataivalle. Ei kai kyllä tullaisella hepulle kelpaisi nousta sylästä. Joo, sita se lähti. Ollaan ylhäällä hetken liikutuksesta. Hei, hei, lähti lähti lähti soiva kuure vuure kulli se hyvä. Ne 10 000. Menneesyydessä. Mutta satane kommentti täältä. <tos> joo, hän näyttää peukko. No hu. Vosanen laittoi, nostais ylös. M mitäköhän tässä on kommentoittu Sauli Niiniston kannatusta, kuunnellaan, tuleeko siel mitään. Ja nyt lähti, 10 tonni tililtä. Aina köyhän pakotetaan nousemaan rahenäytössä, en nousee, niin. Mitesko sun kyykyttää luokkuunut? <lain> Okei, okay, pitäis näin. Tos tuli viesti, et saat vuoksi muuten ihan paskase sekoilla ja potki ulos kaikkee näin. Joo se, se vähän pätkii tällä näin livenä livenä livenä. Niin VT-taan! Onko se Ehkä jossain vaiheessa joo kyllä, joo. Tää on, tää on klassikko. On. Se on hyvin... hyvin hyvä huomio hei Arska! Ykkösmiehen paikka paikat Nyt on! Niin on. Ja nyt viesti kuuden vuoden kullu ja suus ylös, kyllä näinhän se on. Ei, mä vantaisin tällä vielä livenäkin tulemaan, katsotaas löytyy jotain jostain. Tuleeko siellä kahteen otteeseen sieltä veneen syödä se? Ei, eikö niinkö se katkaisee tuon lähetyksen, voi perkele, totta kai. Ei se onnistu toista noin. No voihan mulkku. Ja lähes oholaas siellä. No mitä hervetissä mä pääsen tonne? Tää meni ihan käteen Mitäs voi jatkaa nyt sitten livenä tässä näin? Mä pääset niinku tällä nyt sitten eteenpäin, milleen, kun toi ei tule. No älä lopita täällä kuudella viimein kuuden vuoden, vuoden kuulijaisuutta sitten täällä, täällä livenä sitten. Tota. Odottakaa, mistä se lähteekää Tuossa noin. Teihän tuota kehtaa. Mitä tuolla me sanotaan, että näitä lähetyksiä, kun se ollaan tuolla tuolla lailla... Odotan mielenkiinnolla, että näkyykö, näkyykö jo toi jennin vaalivauva jo ää, pari vuotta sitten. Kommentointiko silloin masua? Ehkä se sieltä tulee. Ainakin, jos se, tulee, jos se synnyttää, niin sit, sit sehän tulee silloin jennitä sieltä. Niin ja pitääkin. Miten huomaat tuolla? H homma, h -horskassa, homma, hanskassa, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, muuten mitäs sä muuten homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, homma, Toi kuuden vuoden kuliaisuus. Nyt on suhteellisesti hetkellä ilmeisesti jotain, onko se jotain vajaa promille tai jotain sellaista, okay. että ei tässä nyt vielä, vielä niin kuin ole kaapattu parelioasemaa kyllä tällä näillä rahoilla haltuun. Niin, mutta siis kuitenkin no, sulla on kuitenkin tämä vierailu, sulla on sul ollut tässä niinku promille verran, että et, et varmaan on, täällä, että on peräisin 15 vuotta, jos on tunnin verran pian, niin se on sun mielestä se rojalukaus. Rauhojenni hauki Te, ne, joita matkallansa kohtaa, vain rakkaisuan odottaa. Väinämöisen jalan Ky Kyllä se räppiä tuli tänne satansa lähetykseen, pyydetään... Mikä helvet... Ai niin joo, kyllä se räppi totta helvetissä! Totta! Sitä mä tiesin, taitaa piolla, että teosto... teosto... Systeemit on sellaisia, että sitä ei saa soittaa. Se on joku YouTube, missä on sitä vastaavaa. Sitten tuli viesteiltä, että kuka se Laakso Kukkula on? En ole koskaan kuullutkaan. Niin, no kyllä mä oon kuullut, mutta mä en kyllä tiedä, kuka, mikä se on. että. Se on kyllä mun lempikohta Kalevalasta, kun väinämöinen ää, menee äänestään niinistöä tuli tänne satas lähetykseen viestiä, ja edelleenkin satas lähetyksessä pari viestiä luetaan jotain miltä tuntuu kuunnella vanhana ja kokennana radiojuontajana nuoruusvuosiasi, radiojuontamisiasi. No ei mä tota nyt kyllä ihan radiojuontamisessa noin. Mä en muistanut, että siellä oli toi vierastossa noin, että ei välttämättä niitä lähtien noita jaksa kuunnella uudestaan. Sitten yksinkertaiselle per persoonalle harvinaisen sekava lähetys. Näin Tänään on tullut Janneksin laittoi viestintä, että MM95-sankari Ville Peltonen saapui paikan päälle. Hyvä Peltonen jo toinen Peltonen, kolmas Peltonen tänä iltana. Ja vieras on RHO-omistajajoukot, näin livenä täällä luen. Nyt alkaa saapuksi viestintä jonne verran vähentyä vai onks sillä loppu 31 tulemaan vai mikä siinä oli? Nyt mä olin päässyt tuossa lähetyksessä, kun mä sohlasin sen kanssa uudestaan siihen samaan kohtaan siinä tokassa lähetyksessä, kun kunnettiin sitä ekalähetystä. Nyt ollaan syvällä Paskis. Keneptios, niin oon, mitä tuossa on jotain, en minä ymmärrä jotain, jotain semmoista. Ymmärrätkö tuomasta sivistyksen sanaa joko? Ootas missä? Mutta tota oli alimainen viesti tuossa noin. Paskis-septionissa. Niin. Te en tiedä, onko te nyt receptioni <laughs> jotain, <yhdistetty laughs> jotain yhdistetty. Jotain, jotain, jotain. Jo, skiffiä tai jo, jo. en tiedä jotain. Vapaallisen surma tai. Vapaallisen, laita selvennyksen. Joku on keksinyt ilmeisesti oman termin. <svirti> <svirti> Joo. Mikä Tämä sieltä ratti soimaan? Sekava ohjelma, että niin tässä tätyimme keksiä uusia termejä. Vai että sekava ohjelma. Älä ei jumala lautas tätä. Kuuden kuuden vuoden kuulee. oletko kuluttu tätä kappaletta aikaisemmin. En. Joo, olen nyt jo muutama kertaan. Okei. Tuttu biisi. Okei. Aha, se tuli joka kerta sitten livenä Tämä, siinä lähetyksessä, joka lähetyksessä. Missä ei ole mitään soittolistaa, mutta nyt tällä Joo. hetkellä tässä on aikamoinen soittolista. niin ja tässä ei ole soittolista eikä radiolla, mutta meillä on soittolista lähetys. Me kuulella sitä yhtä ja samaa lähetystä tietenkin seuraavalla lähetyksellä. Totan on ei aina vuoden välein. Inception leffasta on läppä Aha! No niin, laulasi laula nyt päälle siellä, niin laulakohan. No <laughs> yllätys, yllätys. Voitte käydä katsomassa Passiksen Facebook-sivulta. Siinä meikäläinen on kätt linajonossa kättelemässä. Ei oo kerätty tuota mikä laitettiin tosti. Postattiin noin tunti sitten. No itse asiassa nyt on uusto, toivottavasti menkää Facebook-sivulle tähän sataistotarjon lähetyksen jälkeen. Niin. De, Deji Vorsal on tehnyt sinne kuva käsittely. Nyt me päästään tästä yli. Toivottavasti. Ei se enää auki Mä veikkaan, että kyllä se tulee kuuden vuoden kuljaisuus tulla menneisyydestäkin vielä. Se tulee sieltä, mutta ei voi, ei voi, ei voi muistaa. Jenni Haukioon. on. tässä duetto itteni kanssa näin. Lämmitäkättä Jennille. Aste, ne joita on Jenni on sanonut muutakin kuin lämmintä kättä, kuin Jennilla on masu nykyään. niin kaikki mukaan. Väinävöisen ja Tukelaittoviesti, hei mä tulin vasta nyt mukaan lähetyksen Eiks Kike Helmaa on tehnyt jonkun veteraanilla veteraanilla ratsastamispiisin. onko se soitettu? En tiedä! Se selviää! Mä muista mitä viime vuonna soitettiin tässä sinä kuuntelit puoliksi, sinä kuuntelit liveä uusintaa Niinhän teet Retard laittoi viesti, tämä on kyllä paskin deja vu ikinä Älä nyt, älä nyt Tu tulevaisuus tuli. Tulevaisuus tuli jonain tänne viestiä. Ai ah, au. Yppppä kun sanoit, että mä saman asian tuossa noin. Väännä myös jalajäljellä. Vittu mitä speleilyä on mielestä. Eipä nyt roilla siellä niin. Joo, nouse taas ylös, nouse taas ylös, nouse taas ylös, nouse taas ylös, nouse ylös, tässä muuta kuin ehkä hampana ramak oikein se kunnolla ja noustais. nyt lähti. Öö, se oli varmaan joskus öö, tähän se mahtoi olla. Jotain 10,7 tai jotain sellaista. Okei. Okay. Mitä sulla tuo ylösnouseminen sujuu, kun on aika pitkä? Kuinka pitkä mies oikein olet? No, me on tämmöinen... Ja miestä tästä tuli viesti, että tota, voiko Southbox-viestejä lähettää myös menneisiin lähetyksiin? Voitte yrittää. Se laittakaa sinne menneisiin lähetyksiin ja sitten kohta se selviää ja kuulla, kuulla. Sitten on tullut sitten Paavo Väyryysen kannatus 2 prosenttia päivän kallupissa. Se on ollut ehdokkaana nyt, sitten, siis virallisten ehdokkaana nyt päivän. Niin sehän ehtii nousta tässä 100 prosenttia mukavasti sitten, e, eikö se suurin, joo, kyllä se melkein sinne ehti, kyllä ei, kyllä ehti, mutta ehti, ehti, ehti, melkein. Ja sitten kun tulee toinen kerros, niin silloin se on yli, silloin se on 150 prosenttia, ja sitten psykellistä paskaa, nyt on näitä sataa viestiä, laittakaa lisää niitä tänne, vaan tämä on paskita paskaa, eli parasta paskista ikinä tuli viestiä, terveisiä Gajolle, Jussi Porista laittaa, että on hyvä pori, pori, pori. ei paski pitää makene, kappale, kyllä, ja musta makkaraa ekan kerran sai linnan juulissa, Aha, sitten Kure Las Vegas tuossa on Wikipedia, Jo se on hieno Tää tulee ihan livenä nyt, kello on 15.36, 33 itsenäispäivänä 33 nyt se on 37.08, joku 9 nyt tuli Minkä se tehkä ehkä aikaisemminkin? Mikäs sieltä lähtikää Kyllä tää nyt on nyt, nyt, nyt, nyt, me alkaa pikkuhun ja itseasiassa jurppii toi biisi ihan oikeesti tässä näin. Sanotaanko tutuksikään nyt kappale, <tos> että... M mulla ainoa biisi, mikä mulla on täällä live mukana on toi kuuden vuoden kulli mutta ehkä sitä enää soittaa. Taido. Äh. Hei, mukaistaanko me mennään kohta mainostaan ollen? Ei, ei mennäkään, paskamaan nyt. Ehkä semmonen, noh, noh, noh selviä. selviää, selviää, Matkalla Vaariin selviää. Ja sulle ylös tuli sata se viestiä. Kenellä paski Mekko, come on! Oliks sillä tuon taidon pressan muijalla Mekko? Mutta hei, laitetaanpa se, monesti on noustu ylös, noustaas ylös, noustaas ylös. Laitetaan tämmönen mantra, mikä sopii itsenäisyyspäivään itse asiassa jossain määrin paremmin. Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansala Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna... Kysymys tuli tänne live liveen, onko Korsa Suomessa? Ei, se on Vantaalla. Nyt satainen loppu tähän, kun näitä nykymainoksia. Tämä on Radio Helsinki, Suomi satan.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 Timo Lassi tässä, terve! Esiinyt sunnuntaina 10. Päivä joulukuuta We Jazz-festivaaleilla duona rumpali Teppo Mäkysen kanssa. Samassa konsertissa myös hieno laulaja Anni Eli. Vahva suositus, nähdään siellä! WeJazz-festivaali 3.-10. joulukuuta sekä koko ohjelma-osoitteesta WeJazz.fi kautta 2017. Liput lippupisteestä. Helsingin kesän käynnistävä Sideways-festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa kolmen päivän mittaisena perjantaista sunnuntaihin 8–10. kesäkuuta. Sidewaysin uusi tapahtumapaikka Helsingin Nordiksen ympäristössä mahdollistaa entistäkin valovoimaisemman artistikattauksen sekä aamuyöhön asti jatkuvat juhlat. Ensi kesänä Sidewaysissa soi The National, A Perfect Circle, Mööö, Hunter, Searching for Superman elokuesta tuttu Rodriguez sekä useita kymmeniä muita. Sidewaysin yhden, kahden ja kolmen päivän liput ovat myynnissä Early Bird-hintaan 23. joulukuuta asti. Liputta lisätietoja lisätiedot osoitteesta sidewayshelsinki.fi. Yhteistyössä Radio Helsinki. Radio Helsingissä mennään sunnuntailta musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta genera-rajoista piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntailtapäivisin 24. kahdesta neljään toimittajana Mikko Matla. Musiikki siellä! Musiikki sielun musiikki sielun Musiikki edellä on osa Muusikkojen liiton satavuotisjuhlaohjelmaa. Ylistetyn Nobelistin, Kasuo Isikuron romaanit vievät mennessään ja jäävät mieleen. Pitkän päivän ilta. Olen luonani aina. Ja muut Isikuron romaanit löytyvät Tammen keltaisesta kirjastosta. Anna lahjaksi parasta kirjallisuutta maailmalta.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 Radio Helsinki. Ah, nyt se laittaa kikeä silloin, silloin soimaan. Silloin joskus. Poneet jatko jatkoosuuteen. Linnan juhien jatkoille. Meno. Vähän tässä sitten on. Vähän niin siis ei ole enää niin vakava. Ja siellä peruspersu. O, olisiko olisiko tämä se kike 5 mitä toivottiin tuossa tänään? Tänään niin mä tos, soitin sen sitten vuosi sitten jo. vuosi etukäteen joku toiveen, piis Eettisesti kestävistä materiaaleista eikä sen tuotannossa ole mitenkään vahingotettu elämää. eläimiä. Ja nyt mä kysyn kuuntelijoilta, mitä itsenäisyys teille merkitsee? Tulihan sekin kysymys Koska siellä oli vieras paikalla, niin silloin pitää Tämä olla kaksi mikkiä auki, niin silloin sitten vähän vuotaa tuo mikki. huomaatte, että mikä oli sitten ja mikä oli ykkoslähetyksestä. Ryhmä seuraa myös Näkyy vielä ja bileitä on jaloissaan kun ja teeni sukat saatpa mukaan ja katso Olli ihan tuli saliin ja toki kaikki nousivat ylös silloin check ihan check Sodan vaihduksessa on niin hieno kappale täällä se lempiruokaa, lempiruokaa Kerrapa, jouko, on joukon lempiruokaa leituruokaa tiedostella. Kerran jo ooko mitä Eipäs kunnalla noita joukon jouk nyt enää tuli viesti että tai tuli viesti että millainen mekko Arilla oli päällä toissa vuoden lähetyksessä se oli kyllä niin lyhyt mekko, että, että mulla silloin, ettei se ollut näyttänyt me, mekolta edes mennyt edes mini -hame, hameesta eikä, eikä nämpää pois, että, että varsinaista mekkoa ei ollut silloin, mutta kyllä periaatteessa, että siis su, suurin osahan ajasta pitäisi loppuksi käyttää sen ruotimiseen millaiset koltut on päällä, kenelläkin päällä ja sehän on kaikkein oleellinen itsenäisyydessä. Eikalla sä oot viimeksi käynyt, sä oot 62-vuotiaa, sä oot käynyt viimeksi siltaisessa katsoa jotain punk -bändiä. Mikä se oli? Joo, se oli tämmöinen kuin laiskat silmät, suosittelen lämpimästi, että todella hyvä. <lain> <lain> löytyy helpolla YouTubesta, niin tosiaan videoita meikäläisen kanavaan. Ja, ja tossa tuli viestiä tänne sataseen, että Holmsteinille porin terveisiä, että kansis kammata naama. Tällainen he, Hesaradio tähän näin, koska... Ei, ei, ei, pitäisikö laittaa, pitäisikö nyt kuitenkin, pitäisikö nyt kuitenkin, pitäisikö nyt kuitenkin. Halutessa neistä on nyt tullut tulla menneisyydessä. mulla alkoi tulla vähän ikävä tätä että tuli vähän aikaa tuolla noin. Könttää nyt pitää soittaa. Mutta että se alkoikin taas siinä niin pitää siihen keskittyä niin. että jos ottaa yhden radio Helsinki olisi niin aika monelle indie pämppää pädellä siis ihan live keikka. Lähtiä olisi niin kuin siis aika se voi itse asiaa siellä niin ei jaksa. Joukossa sa tiivistyi. Hehehehe. Päivastokku Kurressa ja Saulissa. Suuret haasteet, joita matkallansa kohtaa, vain ratkaisuaan odottaa. <mikki> Lätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilätilät! Väinämöisen jalanjäljissä nyt vaan, vaa, prosenttia! Me Saulin Sinäisyys. Ja alkoi kuuden vuoden kuuliaisuus ykkösmiehen paikka täytetty on. Ei se enää auki on Liekeissä myös saurin sammumaton Rakkaus Tuosta tuli viestiä, että Ristus on kuollut taas ja sitten Sauli tuulettaa, koska Sa Sa Sa Saulia pierrettää. Tänne sataseen tuli viestiä. Kiitos noistakin kai. Sitten juu. Ja, jäljissä ja... Jäljissä Jos tulee kuuden vuoden kuljetus mennessyydessä, kuunnellaan sitä muuten ei. Mikäs tää Hei, klavyydä! No niin, ei jäädä kuuntele Sitten kun musiikki loppuu, näetään sippejä tänne päälle. On hurraa It's toi, itsenäisyys myrkitsee sitä, että saan matkustaa etiksestä Metrolla keskusta ja rikkoa ikkunoita! Oh Kotoimollanmainen! Lauloin! mä tutun laulava silloin! Mä No miettinyt, kun siis kun kaikista suurin asia, kun kuitenkin, kun sitä itsenäistä juhlitaan, niin kaikista, kaikista merkittävin asiaa ihmisillä on kuitenkin, mi mihinkä rätteihin jotkut on pukeutunut siellä. Mielestäni on ihan käsittämätöntä siis, että se on... ja me Adolf Hitler... Aarolf Hitler! Mihin toike nyt sitten taas liitty? rinnolla taisteli Rysseä vastaan, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee. No herranen No Teillä me ilmeisesti Aarolf Hitler oli tullut itsenäisyyspäivän vastaanotolle sitten. No se oli vanha va aseveli, ettei siinä mitään. No mä Vauhdistus, täällä on viesti, mikä siis, kun, kun, aina tuohon ei hirveesti tule kiinnistetty huomiota, kun se on itsestysselmys, mutta muistan nauhoitus. Valitettavasti ne on mu muistettu nauhoittaa nämä edelliset lähetykset. Tota, no, itsenäyspäivän vastaanotto, niin miten se olisi noisaa alasti siellä niin? Hei, hyvä idea! Joukko tästä tämmöisestä ideasta niin? Mm, tyyppinen turistityyppinen itseysvietto voisi olla ihan mielenkiintoinen. Se ainakin olisi tautuusti halpaa, että ei kukaan voisi syyttää. että olisi päälle mm, Kyllä, ei, ei päälle panta, mutta ehkä on enemmän pantavaa sitten, ehe, ehe. Se Tämmönen sitten tämmöinen, tämmöinen se selostaneita, että ylelläkin on kolme tyyppiä pelkästään larpättämässä niistä puvuista, niin on hyvänä aikaisin täällä asioilla tärkeä seuristus, mutta se se niinku kommentoisi sitten niinku kunnolla, kunnolla niin kuin siis ihan raakasti, tota, no, niin tuolla on aikamoinen Kaljemahan, tuolla on tossa noin, ja tuolla on isot tiiset, mutta riippuu, mutta tuolla on aika hyvä persa taas. tällä lailla näin. Niitä, tota. Ne tyypit, jotka vuonna 1917, 17 joiden kansista Suomi tuli itsenäiseksi, ei! Kaikki muistelee aina sotaveteranen, ja kaikki kunniai sinne. Niin, no mä voin ei, jääpä, jäpä, jäpä, jäpä, kyllä siellä nyt jaksetaan keuhkota on sitten, niin Istu alas niin ole hiljaa kuka? Siis, että miksi ja miten ja kuka, kenen ansiosta Suomi alunperin tuli itsenäiseksi siis jouko Jaa. Niin Hei, aila on hyvä, hyvä, niin. mahtavaa No nyt, nyt, nyt, nyt, nyt nousee, nyt mä oon kyllä, no ihan, nyt on se on se stand up tai mikä mitä ylös tulee tulema se ylös. Se on taas puolustettu. Et ketkä sen ylipäätään tääs vai aika se Sitä ei kukaan ei kerro sitä yhtään mitä. Kukaan ei näitä tyyppejä tota noin nosta jalustalla. Mikä ei ihan käsittämätöntä Kuken, ne, No kun pojat on yhdessä Jesus. Varmaan Liini niin ainakin joku tuot kiittäneet tästä hyvesti. Kyllä, joo. Totta ja tässä oli viesti miten se keikki räppi meni linnassa Sauli ja Jenninka. Okei. Okay. Mutta rakastaa, mutta sinäkin joukko valkovenaaja. Kyllä. Ja, no kyllä, se, varmasti ihan... Noni, se, se mukaan. Ai laa pelaa. Kieltäydyin niin hiukan en tiedä. Kylä kylä Belarus! Kyläsi, oli. <tos> toi villahan on <tos> melkein rajalla, niin joskus katsellut niitä valko, -Valko ja uutisia niin se oli la <lacht> aika jymäkkää meininkiä. <tos> <tos> niin, kaikki mukaan! Belarus! Kanssa, ai. <tos> <tos> Mutta hei, noustaas ylös. Sotaveteraanit. Se <tos> on hyvin sanottu. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nyt mä täydän, täydän, täydän, täydän, täydän itseni kanssa. Mä teeltiin te jälkeen Kyllä joo, siellä tämän, nyt sitä tehdään kolmena, kuulen itseni kolmena. Tai onkos, te kuulette mut kolmena. Kyllä ollaan suurlähetystöä, kyllä Varko-Venäjälaiset. Ja tuossa viestiä tulee, ihmisten pitää olla itsenäisiä ei-alueiden. Maailman eduskuntajan hallitus tavoitteeksi. Perkele sataslähetyksiä viestiä. No niin sillä lailla. Valko, kaikki liittyy Valko-Venäjä, niin se on siinä niin. I love Belarus. Ja Lars kysyy, onko Syyrian sodan veterania näkynyt? No, siellä se Muhammed on tullut justiin. No, viime vuonna on hirveästi mutta tänä vuonna kyllä näkyy, mutta ei ole Ja on puhdettu varmaan pakolaisia siinä vielä. Ja Seppo Räti, että mikä on Paskamaa. Seppo ilmoittaa, että Venäjä on Paskamaa. Ja kysytään palaarimin Putinilta, joka on tullut paikan päälle, että mitä Suomen itsenäisyys merkitsee sinulle? SOTA! Noniin! <tos> Muodori <maa> <tos> Teettisesti tuotettuun Pelarussiin ja Krimiin Bob Maalin viestin mukaan. No, miksi se mä Älä nyt enää, kun ei sinut tossa kohtaa minä lauloa sitä! Itseläisyys, me, itseläisyys on... I isis-veteraanit ja pakko ruotsi! I love Belarus! I love Belarus! It's Väinämöisin it's jäljessä. It's jäljessä nyt vaan! Se oli minun kannanottoni. Love. Love se, oli, se oli! Nyt no, alkoi, tuli, äh, no, tuli no, lähetyksenä ryhtiö, no, no, kun tuli no, toi no, Alan Belarus. Kun Ryssä tuli nenän eteen, niin mitä sitten silloin teit? Ryssä mainittu, hyvä hyvä. hei, hei. no niin, voi hyvänä näin aikaisin tää sokka Okei, Sokka irti, no Otetaan, otetaanpa siellä seuraava, seuraava tuota. noin Niina, Mikäs, mitäs oli sitten kun tuli Tosiaan tuli, sieltä alkoi Ryssää tulla, tulla ja pan, tota, tankkia tulla, niin mitä, mitä, mi, mitä silloin, mitä silloin tehti? Kerro Mikä, mikä oli silloin irti? Sokka irti No hyvä, hyvä. Sokka irti ja täällähän on itsenäisyyspäivän yhdessä totta kai tullut myöskin äh, Niiniston tukia. Cheek, voit sä tota, rä sä räpätä heittää tuohon vähän sitä niinku freestyle-räppiä tossa noin taas niinku, suorassa TV-lähetyksessä. niin Tulee joko sama mitä sä koskaan aikaisemmin biisiä vetänyt. Hei! Tähän nykylähetykseenkin toivottiin Cheekiltä sitä Soka niin, lähetykseen. Mikään ei muutu, mutta ei tietyt asiat on, jotka eivät muutu ja hyvä niin. Valitettavasti. Veteraan irti, veterani irti. Torka irti, laulako se niin? Ei, ai, Ku, miksei? Nyt pelkästään tota Sipeliusta liivänä tässä näin, laitetaan lähetys, tota noin, växä aikaa pois, noin liukkua niin, että niin tässä Leninistä, niin, Leninistä, niin tota... <köhön> Silloin kun oli toi Ukrainan kansanousu al alko, niin joku, jok joku kabinatpyöllä ja tota vastaava oli, oli unohtunut tuon ratikka penkille ja silasin sitä sitten se ihmiset joka kerran kuukausi sitä tota vastaavaa, niin siinä oli, että, että kun oli... Tuosta tuli viestiä ja asenteesi, Ari! Okei, okay, mitä toi Ari, joo niin, ja Aila Pelarus tuli viestiä tänne sataseen ja sanoi Hitler, Hitler! Ja epäkonnioittavaa tuli tänne näin satalaistuksen ja uhuri tuli edelleenkin tänne näin, ja paljon on muuttunut kuin kun keiki, ura on ohi. No ei se ihan vielä ole. Mitäs menes, menee? Veteraani. Veteraani. mainittu siellä niin yllättäen. Ah, Hank Darala toi vies, anarkisti laukesi kättelyssä. Se oli, se oli aika hyvä vitsi, kuulit sä? Kyllä. Eipä, nii, eipä oli oikeastaan mitään enää päällä siellä niin alasti siellä heiltaa melkein. Lars laittoi viesti, me emme pyydä, me vaadimme tämä lähetys vuoden päästä liveä uusintana <tos> Kyllä, joo enpä tiedä, tää on Kyllä, ei tullut vuoden päästä, kun ei, viime vuonna ei tullut sama papaskissa oli tauolla, silloin nyt oli, meni kaksi vuotta Kuustaako <tos> ensi vuonna nä, tämä lähetys se toi? Jä tämä ei just tämä lähtö se tulee myös tämä tämän mm. tämän, eli ei vaikka kolme kertaa ne lähtö tuleeko tuleeko itsenäisyyspäivän trilogia Haluatteko tämä itsenäisyyspäivän trilogia laittakaa viestiä! no niin se selviäks tuleeko vai eikö Täältä että 100 sesta vai sitten menee sitten hämmentävä elkö haluatteko että tämä uusi tähän uusi ta uusi siltä siltä on itsenäisyyspäivänäatonaatonaato todella nekö se kolmepäivä paikaksi mit tuli silloin paikaksi muuta mäettä muistanu oli kai tullut dollare noi toivottavasti to toitta sit se voittaa sit se että ei uurista. Jos joku paikan päälle, Tuleekö se on tuleksi. Täytyy kattoa. Joo ei, ei voi vaan ne luvalla tässä vain Luvata. Joo, Mordorilla laitto tarvitaan uusitoinen, uusitoinen, uusin toka irti. Eikö se tä? Jariis laitto on jo no ilman muuta. Jariis. Joo. Yksi tuli ei uusita. Ja Johanna laittaa, että tää aika paskaa. Hän saa pala todellakin trilogiaa. Juhon, Eestilä, Markku Ritva E. lailla, tällä lailla, tuolla lailla, pikkuhiljaa tämä alkaa olla onneksi ohi. Satainen. Itsenäisyys-trilogia, itsenäisyys-trilogia ja Joukkoa pittää lakion vielä. Jätä päivä, Juuret! Ja haluamme tuli viestejä tänne sataseenkin eläkkeellä nimittäin suurin piirtein vuoden päästä. Noni! Tonerva, <tot> Kantola, Karhu, Kari, Kaimäki. Tuo muuten äh, tuolla, että onko minä äästi. En ole nimimerkki äästi. Olen äh, Niemewerkki J.K.N. Trimmedet. Jos joku joskus on törmännyt tuolla, sä okay. Kiviranta, Kokko, Nei, kokko. Ne, ko onko toi komi? Ja uskaa ensi vuonna sitä seuraavan vuoden lähetys. O Just noin. Hey, toi toi taas meidän menevä aikalailla itseasiassa tappi toi viesti. Kurvinen, Kuusisto, Kymäläinen. Kärnä kääriäinen. Emme mä nyt tehnyt tässä nyt ilmeisesti kaikkea paljon. Kello nyt on, onks meillä vielä tätä itsenäisyyttä jäljellä? Leipä meillä ihme on tätä itsenäisyyttä jäljellä. Tuota noin varhassa varaa parempi tuli se viesti ja uutta sotaa kohti. Ja ei enää ikinä tuli tänne näin. Kyllä. Eipäs muuten ehditäkään. Tyy, tyy, tyy, tyy, tyy, tyy, tyy. Niin, niin sanoppas vielä jotakin tähän näin sinä, sinä tota... Kiitos. Iksinäisyys, se on amazing asia. No, mä tiedän, että seuraava lähetys alkaa 4,5 minuutin kuluttua, mutta mä en mulle tietoa, koska mainokset. Kari Kantalainen, kokoomuksen ex-kansanedustaja ja kuudes joulupuolta. Tuosta tuli viesti iliksenä, kuusi kertoinen paskis, 10 minuutin välein uusita pyörimää. Niin katto, mä voisin, se, se voisi joku nauhoittaa, niin se laittaa uudestaan sitten samaa lähetystä. Ja Worsra taas... itselläisiin tuli sataseen viestiä. Niin kuin aikana, 10 minuutin välein. Tuo olisi aika miele, tosta pääsee kyllä aika ylipäin. Hyvin ekonomisesti. Ja Länä uusintana vuodesta 59 nostaa, sunnistuli sataseen viestiä. Joukot, se oli näin hyvä tansi, jouko Niirainen, muistakaa joukkoa, tervehtikää joukkoa, joukkoa keikalle. Te ihan takuulla, kuka on jouko. Se voi laittaa sellainen joukopaine päällä. Joukossa on voimaa. <laughs> Hyvästi. Silleen. No niin, kiitoksia. Joo, joo, kiitoksia tietenkin sataseesta. Ei, ei loppitettu kuitenkaan kuuden vuoden kuljesto. Mä laitan sen livenä täältä sitten. Mutta liian monet jäivät Joku Saulin linnassasi Viettä kakofoniaa tähän näin Yhdellä malontuvaa Ystävää, ystävää. Väinämöisen jalanjäljissä nyt vaan Joo kiitoksia hyvästi Me Saulin niissä Suomessa Eiköhän tästä itsenäyspäivän höhtsätyksestä Hyvänen aikaisen tää Ja mennään men men vii vii ei totta no niin, sitten pari kuukautta sitten tähän ihan loppu. Mehän toi tuota noja kuudella. Puhuisimme nyt vierastakin. Hei! Nyt! Kuuden vuoden kuuliaisuus tulee tätä, tuota niin sitten sitä silloin. Sieltä totta niin tämä viime lähetyksestä. Isarkipäivä 6. joulukuuta. Mä jo ajatteli! Ajatteli! Ajatteli! Eivät koskaan mene umpeen sielun haavat. Emme niitä pysty teille korvaamaan. Aivan liian harvat. Dödi, Rämäkkästi Sventerillä potais ei oikein kunnolla ja nyt lähti. Kuuntelet Radio Helsinkiä.